Вітер скоропи з повітря, демон моєї печалі, не буде дерево гнутися, я лиш листям тріпочу. Сухенько, рибко і пиво, міжтивний секс останніх послуг, уповільнений як сіль, з котрої вивітрилися сльози. І десь по тому, що було, кішка з ангельськими крильцями в зубах. Майнула старою фоткою юності, коли в згадки зійшла розлука, не вернулася жодна сльоза, лиш тацівка менструальна. Все пам'ятаю, лиш звати не так, ніхто не дав мені менше, нікому я не був настільки вдячний».